Hát kérdezek először, és ti ellenőriz a vitx nem tudom, de ha megnézett, hogy milyen kevesebb szunk arról a szervezetre, amely ilyen abszolút transzparenciát uh, kívánok elérni, akkor uh, hát uh, akárki, számfél. De ilyen, nekem az így meglepő volt, hogy a, hát valószínűleg a szervezet ellenőrzi magát, tehát az az abszolút, ami de, amelyik megindult itt az elmúlt hónapokban, az rész van egy ilyen Hát csak csinálunk. Tehát mondjuk, hmm. tudjuk, hogy az ellenőrzés, hogy ott egy igen nézhetünk. Vele rajzol egy ilyen tengejt, jogosok jobb, jobb, és balosok. Szerintem van egy pont a balosoknál, amit már azt gondolják, elégia szénén, vagy a Wikirics az a CIA-nek, vagy valamilyen. Tehát egy kezdenek belefutni, és én ezt láttam a ellenőrzés egyik legnagyobb veszélyének. Ugye mondták a 50-as években, hogy a KGB legjobb a dezinformációban. Tehát, hogy a dezinformáció ellen hogyan tudnak majd fölépni szerinted. Tehát, hogy telenomják őket szemítel, uh -huh. és diszkreditálják őket, tízantok arra. Ez egy létező stratégia a amennyit a Wikilex-en meg lehet tudni az anti-Wikilex erőfeszítésekről, tehát hogy ezek minden ilyen típusú, hogyan lehetetlenítsük el a Wikilex-et típusú CIA dokumentumban benne van, mint stratégia. Ilyen szempontból az, hogy ők stratégiai partnerséget kötöttek a világ legkomolyabban vehető szerkesztőségeivel, az egy olyan eszet, amit a Wikileaks követő, következő generációs az egy, Open OpenLeaks egyelőre nem bírtakolnak, és az, az egy igazi nagy baj. Uh, tehát, hogy a, most a, a fact-checkinget megcsinálják a szerkesztőségeknek ez a dolgok, uh, meg akik értel hozzá, meg akik évszázadok után, tehát, hogy ez a professziónak a lényege. Uh, hogy egy OpenLeaks-ben uh, ki fogja ezt végezni, hogy működik-e a, a működik -e a wiki logika, tehát, hogy a sok szem sok, sok hivát észre lesz. Hát, hogy nem, ha engedt hozzá, nem beszélsz. Igen, nem tehát egy, én legyen szkeptikusban, igen, én a, a szkeptikus mielőtt a a felfedezte volna magának 2010 tele volt vicces UFO tehát oda azért járta ember, mert szorokozni akart, de komolyan is, és ezen változtatott valóban a szerkesztők megjelenése, és hát mondjuk ezt kell egy ilyen pozitív gondolkodás, hogy a újságok igazat írnak, mondjuk, Mennyivel jobb vagy rosszabb egy szerkesztetlen Wikileaks, mint mondjuk egy, egy olyan médiumok halmaza, amiről tudjuk, hogy mondjuk jobb a jobb oldali, bal oldali, hogy... Én a Wikileaks szett az újságírókhoz, tehát egy, ugye, a, a, a kiszivároktatás az nem egy új... Hát tudom, technika. Az, amiben a Wikileaks szerintem újat hozott, vagy ez a fajta logika újat hoz, az az, hogy radikálisan lecsökkenti a részvételnek a költséget. Tehát azt a belépési küszöböt, ami ahhoz kell, hogy XYZ, én, te, vagy a nem tudom, vagy a pénzügyminisztériumból bárki egyszer csak azt gondolja, hogy jó, hát eddig és nem tudom. Um, és ezért szerintem ez egy fontos dolog, hogy a, az ellenállásnak a, a belépési küszöbe az, az, az lecsökkent, és hogyha ezt tud bírják tartani, akkor ez az egy fontos változás. Hogy az internet semmi másról nem szól, vagy a legtöbb digitális technológiának a transformatív ereje, az arról szól, hogy a, a létező belépési küszöböket azokat nagyság lejjebb tolja. Uh, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy a, az ilyen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 majd a Fentabon Paper Sellerhoz, hogy mennyire lehet hatékony egy ilyen eszköz abban a világban, amikor sokkal kevésbé jellemző azoknak a, az átütő erejű lebuktató dokumentumoknak a, a jelenléte, és sokkal inkább jellemző egy ilyen nagyon nagy átfogó irat és dokumentum halmozva, amikből összeségében persze kialakul egy kép, de hogy nem, nem nagyon van benne ilyen pontszerű döntés, mint hogy Nixon bekülde az embereit a, a, a Votedgate épületben, és hát a Wikileaksünknek a következménye is és egyelőre még, még váratnak magukra. Tehát írtak nagyon sokat az újságokról, de nem lehetne azt mondani, hogy, hogy a politika alapvetően meglátszott, azon kívül, hogy a Wikidix-t igyekszik és egy záró gondolat, hogy a jasz yes van egy rész, amikor a, a nullonsult angol miniszter azt próbálja meg e, kitalálni, hogy hogy lehet valamit a publikum előtt. És akkor beszélget a Hanfrig-val a fő, fő közszolgálásával, hogy a titkosítási szintek azok milyen hamar szivároknak és hogy minden titkosabb vanná És akkor kérdezi a Hánclyot, hogy mégis mit lehet csinálni. És akkor Hanfrig válaszol erre, az hát, hát iktassuk, soha nem jönnek rá. Ja, nagyon sok ö, ö, papírt elvesztegettek arra, hogy azon gondolkodjanak itt a Wikileaks kapcsán, hogy a, mondjuk ez a cable gate, tehát hogy az amerikai diplomata sűrgönyök azok tartalmak neked titkot vagy sem, és hogy ezek a titkok valójában ö, jó, hogy titkok-e sem, ö, kellene -e ezek a titkok vagy sem. A, ugye az Umberto Eko, a maga tényleg a, a, a, a fúkóink, szellemében ugye azt mondta, hogy a legnagyobb titok az ugye az volt, hogy nincs titok. Tehát, hogy ez volt a végső titok, hogy itt semmiféle titok nincsen. Szerintem nem az a kérdés, hogy ténylegesen kiszivárogtatott dokumentumoknak milyen ereje van, van ereje, mert van olyan országok, ahol megfordították a választásokat, hanem az a, az a, az a logika, amiben ez a fajta létezés belekényszeríti a hatalmat ez nem egyik napról a másikra, tehát van egy rövid távú hatás, hogy ki, kiszivárog az, hogy nem tudom XY mit csinált, és akkor ott van egy ilyen egy, egy, egy pikk a, a, a, a nyilvánosságon meg a politikában, de a hosszú távú a, a változást az azt fogja indukálni, hogy, hogy a hatalom a, onnan középről oda kikerült, a, a, vagy hogy egyik lett a, a, a, a bent lapoknak. És, és ennek a, ennek a, a Hát ennek a hatásait ezt látjuk magunkon, tehát hogy mi hogyan reagálunk egy olyan ellenőrzés technikára, amelyik megfigyel minket, és hogy hányféle identitást építünk fel, hogyan próbáljuk meg összezavarni azokat, figyelnek, hogyan lejtjük el azt, amit mag saját identitásunknak gondolunk, és hogyan nincs az ellen végül és mégsem. Tehát hogy én ezt, ezt látom, és ez egy nyitott kérdés számomra is, hogy, hogy mi lesz a hatalommal akkor, hogyha őt magát, te hiszi magáról, hogy nincsenet titkai. Mi lesz a, a, a, a, a cégekkel, amikor pontok, Ugye az Asange az Angel azt gondolja, hogy hát, jobbá válik a világ. Én ebben szkeptikus vagyok. Itt egy pedig, a kérdés, hogy, hogy ha ennyi minden kikerült, akkor nem lehet-e az, hogy, hogy teszem azt erre a hatalmonika, hogy reagális? Tehát e, nyilvánvalóan nekik is megvannak a a forrásaik, mert hát e, ülnek már ott egy ideje ahhoz, hogy, hogy e, szerintem reális feleditelezésben az, hogy amit nem akarják, hogy tudjunk való nem is tudunk a mai napig sem, illetőleg, illetőleg mi ezek az egész nagyinfarktfaktorát, tehát azt mondom, hogy persze van, ahol megfordultak a választások, de de változást azon túl, hogy néhány önyen előtt internet és meldöngetve között a Wikirix-ért, meg tényleg játszik, az úgyhogy nem látom azt, hogy, hogy bármivel beleszólt be volna. Majd minden jobb tehát hogyha megkeltek eltekintek attól, XY szene, a hogy x miért voltunk korrupta, hogy kialakítottunk, de hogyha a, a, a nagyobb képet nézem, akkor ez nem is semmi. semmit. Talán korai ezt meg így elönteni. Tehát én azt mondom, hát ez hogy ezeknek egy... hosszabb, tehát a pont a politika az, egy, az, egy, az években, meg évtizedekben mérhető. Cik ciklikussággal rendelkezik ezek, a e, elhangzott sokszor, hogy a gazdaságnak úgy tehetetlensége van. Ezek a, ezt a tehetetlenséget aztán e, egy, egy impulzus, e, nem egy impúzis fogja megváltoztatni, hanem mm. vagy új pályára állítani, hanem, hanem impulzusok sokasságot. Én mm arra -hmm. a részére mondottam, hogy nagyon sokan ezt úgy mutatták be, hogy majd alapjában rengeteg, meg, mint tudom, hogy rengeteg vállalott meg társadalmi berendezkedésnek a és, és, és ezt nem igazán látom, Tehát nem látom azt, hogy jobb lenne az, amit az emberek mondtak, hogy most akkor, akkor közfelörgyő, lenne no, jó nem Persze cikkeznek, az újságok, hogy így jól, úgy meg, úgy meg úgy, nem, nem tör meg akármire, de, de, de lényeges nem történik sem, és lehet, hogy hosszabb távon fog, viszont akkor úgy benne van az, hogy hosszabb távon, azt már régen hálított le. Igen. Robert Longo nemzetű képződő van egy filmje, talán a tájások is a kérni lives emlékezetes belőle, ez a Johnny Memonic, És annak a, hát eddig legfontosabb mondani, ez különböző gizondagalákból varták össze, hogy a, van egy vírus, amihez kiszivárogtatják a, nem csak a gyógymódot, az hagyják, de hogy ez valójában a gazgyógyszergyáraknak a valamilyen konspirációja, hogy még többet vásárolni gyógyszert, és nekem az öröm megbanadt utolsó élet, hogy fölgyújtják a székházat a gyógyszergyárnak. Szerintem ez az, amit előző kérdező hiányológi kivitzelt. Tehát ez a közvetlen akció, hogy valami változzon. és hogy neki ezt mondja hogy ez van meg ez lesz. Igen, de sem nem sem. lesz még semmi. egy igen idő alatt a vékül, mert szóval. óra. Kávég. Bár elég soha. Kérdés megy okay. van? Igen. Előre lesz felvetés szerintem az volt, hogy mi történik, hogyha az ilyen régi Leaks logikával működő szájtok, azokkel kezdenek a magánszemélyekkel is foglalkozni, hogyha lemegyünk az ilyen egyén szinte, szerintem nem egy Riki Leaks nézünk, hanem egy porsche vagy egy, vagy egy magyar kitabrobot, ahol magánszemélyek, magánéletébe mennek vele olyan szinten, mint ahogy elég idegszel az államok szintjére. Hogy egyébként csak. Lehetséges ezzel valahogy vérepezni. Szerintem hogy igazán. Ugye szomfély, tudunk, hogy a szomszédunk is tudunk egy ajándék idegszert, ami megjegye azt, hogy szeretőt tartunk, nem nézünk a szemed, és hangosan halljuk, hogy vagy. Akár még, de létezhetnek-e, mondjuk húsz év múlva még bármilyen időnk. Hát én nem a kulcsunk fog gondoltam itt, amelyik ugye kibosztolja a, a telefonszámodat, meg a, az i.e. profiladat, hanem magát az i.e., meg a Facebook-ra, meg a Google-ra. Ugye az, ami privacy diskurziusként ismerünk, az, egy, az attól most mindenki így, így remek, hogy a, a privacy ma a privacy a privacy És hát valóban hát nem sok privacy van az embernek, elég meghallgatni a barabási Albert Lászlót, hogy éppen milyen adatokat ez és akkor ott nagyon hamar kiderül, hogy a, tehát, hogy előrejelezhetővé válsz. Ugye neki az utolsó könyv az pont erről szól, hogy ha információ van, akkor jó, jó, jó, jelezhetően előre a hétköznapi létezéses. És ezek az adatok, ezek itt vannak a mobiltelefonban, az internetszolgáltatónál, a beléptető rendszerekben, a CCTV rendszerekben, a Facebookban, a levelező rendszerekben. Tehát, hogy ezek már ott vannak, ez nem a jövő, ez a múlt, ha úgy tetszik. ezek, tudod, amerikai példa volt hogy munkáltató. Míg, hanem Twitter, Facebook és hasonlók alapján utak ki dolgozókat, mert hogy beírták, hogy éppen bulizok, az izé, amikor beteget jelentett, és tényleg kirúgták őket. Nekik is volt ilyen egy híres Volt Az izé fotóval, az betet a órába költ, hogy te. Azért betegek. Egyébként a munkáthatónak tényleg, és igaza van, is csak is tulajdonképpen így a személy adnak ki, tehát nem az történt, hogy valaki után kémkedtek, nem mi volt olyan hülye, hogy kiadott ilyen azokat magáról. A Facebook előtt is volt előtt, hogy valaki beteget jelentett, mégis találkozott az utcának főnökével, tehát az Nem, csak itt az a kérdés, hogy itt az a különbség, hogy te hirdeted magadról, hogy hogyan. És itt az eredeti témakörtön, és még egy utolsó kérdésem van idő, hogyha a kapcsolatban valakiben még szorult egy Kettő vagy több kérdés, akkor egyet fel tudunk tenni. Köszönöm. Nincs, akkor köszönjük szépen, barátság. Nincs, akkor köszönjük